Badubi urte, bigarren etxe bizitzen inguruko lege berri bat galde giten duela, Silvia Nalo deputatuak, errigularki hemendakinak pausatuz. Beraz bai, zerga hemendaketa hau begionez ikusten du. Horriezker sakhlaiken diruarekin, hiriek edo hirielkargoek, etxe bizitza sozial gehiago proposatzen halko dutela uste du. Badak ere, ez duela arazoa konponduko, bainan gakoetarik bat dela azpimarratu dauku. Zeptun deklei. Sabez, on est tellement touchés, nos gosses ont tellement de mal, et nos anciens aussi ont tellement de mal à, à se loger. Et déjà, symboliquement aussi, euh, sur le principe même, euh, je pense que c'est une, une des clés, mais une clé importante. A atikesta errexa izanen, lege biltzarkideak konbentzitzea, bere alder ere hainitz emendaketa horren kontradire lako. Aurten, pausatu duen emendakinaren zat, Silvian Alok amabi sustengu bakarrik eskuratu ditu. Baina giro ta geia goshin ezten du. E confiante mais je me dis que la partie n'est pas encore gagnée pour convaincre si vous le je fais à l'heure actuelle sur Paris depuis deux ans je fais un vrai travail de lobbying auprès de mes collègues auprès du ministère je crois que là on a entrouvert une porte peio itxe behin txartat und ene luizuneko autetxia bertzaliarekin lantzen du gaia eta unen ustezeri zaila izanen da zer ga gei gari unen pasarastea peio itxe behin txartat koposatzen ingenuen justuki impushabata Egen eh, gainean, baina beti erantzuten zaukuten eh, olako neurri bat antikonstituzionala zela, eh, zergen aintzinean, eh, beti handeen parekotasunaz alantzana maiten baitzen, eta horregatik ere, Silvian Alorekin eh, asiginelaik eh, olako proiektu bat lantzen, ez genuen zerga emendatze bat ...proposatzen, baizik eta imposa berezi bat. Hortan, orain gobernuak deliberatu du... ...proposatzea uh, zerga emendatze bat. Orduan nire zalantzada... ...ea uh, kontseilu konstituzionalak onartuko duen... ...edo uh, gobernu horrek indahian eman nahi dituen. hainbat bat bezala... azkenean ean uh, beabandonatua izan enden.